Ningú és perfecte. T'han fem mai un unfollow que és una pilada. Sa'has fer Instagram, tens més amics al Facebook que al carrer, tots els secrets de les xarxaes socials amb Pilar Fúñiga i Alfons Miralles. Alfons Miralles, Pilar Zúñiga, Pilar Zeta, molt bona tarda, benvinguts. Bona tarda. Noia. Tot a punt per començar una nova edició de Toca amb els webs, amb totes les novetats que se succeeixen i això que fan... Hem d'anar per feina perquè se succeeixen molt ràpidament totes les novetats que se succeeixen dins de la xarxa i... Què rius? Res. Ja està rient, l'Alfons, tu? No, ja fa bona estona que estem rient aquí a l'estudi, eh? Que esteu rient aquí a l'estudi. Oh, no, és que la gent no ha sentit la noi cantar havíem de parlar de moltes altres coses que no estan parlant, o sigui, no em poseu nerviós ara havíem de parlar de diferents temes com per exemple el problema que va haver al fons, no em prenen seriosament és molt trist això aquest nyum nyum és de la piazeta a veure pobra la, l'Alfons li la si ha agafat l'atacte no. doncs jo volia que m'expliqués el problema que hi havia amb les bombes però és clar no toca no? què passava ahir, no va al fons explica'm-ho Pobret. Bueno, comencem per Sant Jordi, va. Va, parlem per Sant Jordi. Sí, sí, sí, m'està fent senyals, però diu, no puc parlar. Jo ja no puc parlar, no puc parlar. Ara, us, ara li faré una foto, ja us ho ensenyaré. Mira, fins i la Candela ja comença a riure. Sí, sí, està, bueno, està mira. congestionat, pobra. Um, ja hem parlat moltes vegades de, de Sant Jordi. L'any passat, de, de fet, ja ara estar parlant de Sant Jordi i el que és suposava de xarxes socials, I, i aquest any, per exemple, a part d'haver-hi uh, marques que han aprofitat uh, la seva presència a les xarxes per, per fer promocions, eh, hi ha una aplicació, uh, hi havia millor dit, bueno, encara uh -huh. deu existir, que es deia Sant Jordi App, gaire originals no són, ja t'ho dic. No, però de fet va molt bé, perquè després les busques i és fàcil trobar-ho. Trobar sí, I aquesta aplicació que, que estava per per iOS i Android, que són gratuïtes, eh, doncs donaven un mapa interactiu de parades de roses mm -hmm. eh, i, les, i, i on signaven els autors a tota Catalunya doncs, llibres, no? O sigui que és molt in... estava molt bé la idea, no? Eh, aquí la deixem la idea que potser per l'any que ve a Andorra podríem tenir alguna cosa així, no? Sí, que Tot i que com està la plaça del Poble, ja ho sabem. Sí, però, però no, bueno, hi ha la plaça Coprínceps. Altra... És veritat, la plaça sí. Coprínceps també n'hi ha. Però bueno, sempre fa gràcia no? tenir un mapa on poder trobar per poder esquivar els punts ambulants de roses... No, això és interessant. aquesta, aquí faríem el primer duro. Sí, aquesta podria ser molt interessant. Aquesta... No, I l'altra és la promoció dels llibres a través de les xarxes socials. A Aquest any, sí. any hem vist moltes, sí. sobretot d'editorials foranes. Uh -huh. Les de Quindor encara no són gaire pesades, això. Encara que hi ha alguns autors que sí, que, que ens han bombardejat sobre els twitters i Facebooks durant temps. Però, bueno, aquestes coses van, van com van. No, bueno, sí que n'hi ha aquí tutorials que en tenen compte, el que passa és que segueixen i, i són seguits, per tant, poca gent que no no té ressò resó, llavors és com si no tinguessin presència, perquè obren segurament el compte molt properament a Sant Jordi. Mm. Bueno, però l'any que ve ja tindrà un any el compte. Això esperem, però no? Però si no han tuitejat des de llavors, si no han piulat, pues no servirà de gran cosa. Exacte. Ves que no? hi coses. sí, sí. Sí, sí. El tema el tema justament d'aix de l'aprofitament la, de, de les xarxes socials per fer eh, publicitat als llibres i d'activitats sí. relacionades eh, no és nou perquè com deèiem ja l'any passat i fins i tot l'anterior ja es va i ja es van fer el que passa és que clar ja és com més natural no és més assumit i és una via més de doncs de, de publicitació de totes aquestes activitats i i, bueno, i nous auto, autors que tenen més possibilitats també de manera més, més um, jo anava a dir gratuïda, però no és gratuïta més, més barata per per sortir I, fes... i econòmica. això que béè par les fons. Encara està vermell encara eh Sí la no que em va fent fotos que no toquen. Està publicada al Twitter i ja és decent. Sí, sí, sí. Es sí, sí. pot consultar al Twitter. I surts bé, no? com quan ens fas a nosaltres que sembla que ens agafin en l'epició, no? Sí. No, no el dia que sortim sé. millor, sortim despentinades. <ríe> bé, no. qui tingui curiositat del tema d'aquesta de, aplicació de Sant Jordi, a part de, de ser l'App Store i el, i el Google Apps, um, a més a més, hi ha una adreça web que es diu www.santjordiapp.cat i allà, doncs, eh, fer informació sobre autors, l'aplicació mateix, que, que és, eh, on són les parades, eh, parlar de la llegenda, etcètera, etcètera. O sí sigui que està molt bé. I mira, ja la tenim feta per l'any que ve. Mm. Sí, aquest any també hi havia molts autors que promocionaven en els seus comptes Twitter i Facebook sí. les parades i els llocs i les hores, perquè a Barcelona ja és per hores, no?, on signarien els llibres. I molta gent seguia les rutes aquestes amb això. Mm. Mm -hmm. De totes maneres, jo... M'estanya que no hagueu comentat encara el paper que ha jugat durant aquesta diada de Sant Jordi l'escriptor Albert Salvador. Heu estat el cas del que ha fet? Es va com, rebel·lar, en certa manera, contra la tendència consumista de, de Sant Jordi i va prohibir comprar cap llibre mm, seu, eh? Perquè, clar, altres, que, que, vulgui, no? Però que no compressin cap dels seus llibres durant la diada de Sant Jordi. Això sí, a canvi, va regalar a aquell que se la descarregués de forma gratuïta la versió digital de dos dels seus llibres. Un d'ells, Malaït Serrai. Ai, Malaït, català. Doncs no, és... no m'he enterat. No, jo tampoc. No? Doncs no. Ells, doncs... Però vol dir que l'acció aquesta no ha tingut un ressò molt important. S'hauria de fer més difusió a través de Twitter, de Facebook, de les xarxes. Mm, sí, o dels mitjans de comunicació. Potser ho ha fet a través del seu Facebook. i ho mm. segueixo, perquè fa anys que ens coneixem i que ens seguim. Però no, no recordo he vist cap missatge aquests. Doncs hi era, hi era. Pitzet. Home, hi ha moltíssims eh, autors i editorials que cada vegada es decanten més cap als e-books, que hem parlat moltíssimes vegades, no? cap mm -hmm. a aquest tipus de format digital, i que a més a més doncs, propicia doncs, la possibilitat d'estalviar en paper, no? tot i que sempre hi ha sensació de tocar paper sempre fa gràcia, no? i desconnectar una mica de tot eh, quan vols llegir tranquil·lament i però, de totes maneres, és, és una opció com una altra. Home, perquè ara l'estiu és pràctic, si més no. Sí, ja. però, però veieu, aquesta opció de l'immediatesa de les xarxes, això mm. ho confirma molt aquesta acció de l'Albert Salvador. I, i, I lligat amb això, el tema aquell que parlaves de les bombes, sí. ahir va passar un, un cas molt curiós, no? Algú va peratejar el conte de la l'Associatet Press, mm. de, de l'agència de notícies Associatet Press, va publicar unes notícies falses, com que... Eh, havien posat unes bombes a la Casa Blanca que l'Obama estava ferit i automàticament, immediatesa de les xarxes les borses van començar a desplomar-se uh -huh. van perdre més de 150 punts en Deu un moment un i eh, fins que es va tornar a reaccionar però clar, ja, ja han aparegut moltes veus i moltes notícies que, que diuen que tenim dos problemes en aquest món amb aquesta immediatesa potser hem que de passar dels fast information, els low information clar, és que una cosa no et l'altra una cosa reclama necessàriament l'altra i que eh, hem de vigilar amb el que avui anomenen el, el high frequency trading mm. que són aquests ordenadors que estan fora de tot control humà que utilitzen uns souwords i uns models de gestió mm. on analitzen els missatges de les notícies clar, aquesta notícia de l'associated press que va sortir el Twitter, mm. va ser represa en diferents altres mitjans digitals i en blogs, i automàticament doncs, aquests ordenadors van començar a dir, ah, una mala notícia". Clar. Van trobar bombes, van trobar Casa Blanca, van trobar Obama, van trobar ferit, i automàticament doncs, va començar a llençar ordres aquests ordenadors gensar ordres de venda, mm. perquè ja Clar. està, ja tenim Sí, ja tenim, tenim una crisi. Una crisi i ja anem a vendre-ho tot. Mm i fins que la gent no va tornar a agafar el control i van reaccionar, van veure que les notícies eren falses mm. i van tornar a portar les coses cap al seu lloc, doncs la borsa durant uns moments es va desplomar. I el que va vendre en aquell moment doncs potser ha perdut molts diners. Ves quines coses, no? Però és que estem en un món que potser aquesta immediatesa de les xarxes Clar, socials... Ens, ens passa al davant. Que es cau una notícia i potser una hora després depèn del nombre de seguidors que tens o dels contes que tu llegeixes mm. ja ni la veus en el teu timeline perquè està tan al fons que, que s'ha perdut i eh? aleshores, què vol dir? Pues que hem de tornar potser amb una normalitat de dir, pues, tenim un lloc i aquí reprenem-ho del lloriento no?, que sempre diem, tenim un lloc on posem una informació i que es queda que pot ser un bloc mm. i llavors, doncs pues, eh per aquí va l'afirmació que que sense un bloc ets un, sen sense, sostre, un sense sostre digital i l'Albert em sembla que no té bloc mm. doncs mira ah? ja, té deures, ja té deures no és la de ser veritat que hauríem de tenir els recursos necessaris perquè tinguéssim el, algun tipus d'enclatge, és a dir, per cada rumor que sentim per cada informació d'aquestes ràpides que ens arriben, tenir alguna manera ràpida de contrastar realment la dignitat d'aquestes informacions Bueno, és una dificultat que tenim i l'altra cosa és que mm. eh, sembla que, que aquestes pel·lícules de d'essència ficció que els ordenadors ens controlaven que els ordenadors que la nostra lluita final serà contra aquestes màquines sembla que s'estiguin complint mm. perquè avui en dia el món del financer i sobretot el món de la bolsa mm. està gestionat i i diguem agafat eh, són els ordenadors que manen. Ah. Ens, ens diuen, diu, les editorials es decanten cap als e -books? No ho sé, perquè també d'aquests Sant Jordi <laughs> hem llegit moltes coses que molts eh, editorials, ideòs i gent, que jo ja me'n d'un article que hi havia d'una entrevista al, al diari d'Andorra, que, que això de l'e-book, que res, que el llibre-paper i, i el resto no, no funcionava. Mhm. Jo ho reconec. Si anaves a la plaça del poble, et podries comprar un e-book? No. No, no, no. Podries comprar USBs Això en forma sí. de rosa, si volies. Però, però sense cap cosa dins. Sense diguem. cap llibre? No. no. Roses buides de contingut. Olé, no. que, eh? que fina. Pues mira, aquí no. jo tenia una idea. Vendre ja el llibre dins d'un... Dins d'un pendrive. Clar. Un bitxito, com dius. No? Un bitxito. Mira, és una idea. És una idea. De que ara l'any vinent... Hi ha moltes bueno. idees de negoci De totes més, jo reconec que el, el tema de tocar el paper i de tocar el llibre per mi continua sent important i l'e-book és un recurs és a dir, te'n vas de vacances, no t'emportes abans ho feia, eh 4 o cinc llibres, que a més a vegades no tocaves ni llegint ara t'emportes tots aquests llibres dins de l'e-book no pesa, no... És un... iPad i no pesa de l'iPad, sí, és igual, no tinguis tu el teu dispositiu te pots de lectura. T'emportareu, si vols, l'Aruki la, la, la Murakami aquell, amb els totges que fa, te'ls pots emportar tots, que potser no, <laughs> si agafes un avió no tens excés d'equipatge. <coughs> Però és una manera, jo penso que anirà més per aquí, Acabaran, acabarem utilitzant el que ens resulti còmode. No? Com tot, com les sabates, al final. Però jo crec que és inexorable i imparable. Mm? I puc... Sí com ha sigut eh, els DVDs portàtils, com ha sigut després l'estreaming. Jo trobo a faltar que encara hi hagi prou hi ha a tot arreu. Amb el tema de l'iPad, per exemple, costa trobar en català o en castellà llibres encara? Costa? Pues que tornem a el mateix, és que la, les grans multinacionals, i això és un problema de la globalització, primer fan els mercats grans ja. i els mercats petits ens obliden. Ja estic d'acord els mercats petits ens obliden a vegades a Andorra quan sents els problemes de perquè Apple no està disponible a Andorra perquè no hem tingut els Blackberries a Andorra ah, eh, tu digue a Blackberry no, és que has de parlar amb una operadora que com a molt com te'n vendrà 70.000 de terminals si els ven a tot el país i a totes les persones del país clar, però per exemple, jo entenc que el quan va, quan sigui Espanya... més, més o menys minoritari, però el castellà per exemple, o el francès el francès encara trobes més cosa però amb, amb castellà o amb català costa Com, moltíssim el comences a trobar i sobre la comences .com, a trobar bastanta cosa, bastanta cosa. sí senyor jo, és, però una vegada estic d'acord amb el fons. No, no és la primera oh, vegada. Estem d'acord amb moltes coses. El que passa és que... No les diu mai. No, <ríe> no, me, no, no diu mai la pilota que està d'acord amb mi, però bueno. Això sí, sí, que... sí, sí, sí. No, això no és veritat, ho he dit moltes vegades. El que passa és que no, no són prous. L'altre dia també hi havia una qüestió que s'apuntava aquí és a de la tertúria, ho comentavam en Marc Aleix, de la diferència de preus i la diferència de continguts i d'eficiència a vegades, de continguts que es trobava faltant les pàgines d'Andorra Turisme pel que fa a les seves webs el tema de les webs institucionals és una cosa que no acaba d'estar ben resolta mm. jo ja no sé si és les webs institucionals o és si tenim un país que creu amb les noves tecnologies o no mm. perquè jo et posaré un cas avui i he sentit una notícia que, que m'ha xocat una mica mm. Andorra Taula, les jornades que comencen demà Sí està molt bé però clar Diu, difusió de les xarxes socials, sentia l'Oscar Julián de, de l'Uni Hotelera. Eh, no, és que hem fet 40.000 folletons paper que hem distribuït a les bústies. Bé, bueno, vol dir que hi ha 40.000 bústies d'Andorra que han rebut un folletó paper. Sí. No sabem si el pis estava buit o ple. No sabem si estan interessats per a aquestes jornades d'Andorra Taula. Bueno diu, sí, hi ha l'Andorra Turisme que o Visita Andorra, no sé, me'n recordo mai si es diu Andorra.d, Visita Andorra Visita Andorra, Visit Andorra o, sembla que és perquè han canviat el nom, o Visita Andorra.d això o sigui, de canviar els noms també és fatal que eh? és fatal eh, hi ha la notícia, és veritat, hi ha la notícia i organitza la Unió Hotelera que aquest migdia encara no tenia la notícia a la seva web i és demà mm. diu que anant bé, l'Oscar Julián anunciava que aquesta tarda estaria a la seva web de, de, de la Unió Hotelera però una cosa que s'ha estranyat que, que s'ha estranyat és que no hi hagi cap compte de xarxes socials, que encara estiguem a la difusió paper, com volen que els turistes se n'enterin mm. mm. els turistes de Barcelona els turistes de Madrid, els de Toulouse els de Bordó, de París com sabran eh, que hi fem això? que faran publicitat als diaris? Mm. quin cost la publicitat als diaris? No seria més interessant quan pensen aquest tipus de coses pensar en un tipus d'actes que es difonguin per les xarxes socials, que tot i com ha dit la Pilar, que no és gratuït, però és molt més econòmic mm. i puguem difondre-ho de manera eh, correcta. No? Llavors jo crec que és un problema de creure-s'ho, o, o de voluntat, de voluntat política de les institucions. Estan canviant la forma de fer les coses i, i potser encara no ens hem adaptat a les noves fórmules. A les noves coltures. Ens diuen, jo no he rebut cap fulletó a casa. Veus? No, jo tampoc. jo tampoc. No sé si ho estan fent per parròquies, de vegades també, saps? Depèn de l'empresa que fa repartiment. Visitandorra.com es diu la pàgina, eh? Sí, diu la justament Bracis, buscant l'adreça visitandorra.com, n'hi ha una altra, que es diu visit-andorra.com que no és oficial i és la visit I... també fa un altre posto però bueno. compte perquè, perquè visit-andorra eh, dona informació d'algunes empreses però no, no és oficial eh? que no, no sigui un bueno, i, i té una adreça de gmail visitandorra.com Sí que compta la, la, la, les coses aquestes és que no jo, jo avui en dia crec que no estem convençuts del que el món està canviant i que està canviant molt ràpidament mm. i que ens hi tenim que adaptar sí o sí i que ens hem d'adaptar de pressa o sigui el tema Ràpid, ja no és sí. perquè acabar-nos adaptant ens ja haurem d'acabar adaptant tots com el tema de portar el telèfon mòbil que quan m'han començat els miraves en cara estany la gent que parlava sola pel carrer uh -huh. I ara és estrany troba algú que no porti un telèfon mòbil a facil si servir més o menys sí tingui unús més o menys restringit, però qui més qui menys la majoria de gent em porta una sobre uh -huh. clar Això ha estat un canvi que ha estat doncs molt exponencial i el tema de les xarxes doncs exactament el mateix en el món del negoci és que és és inilludible per tant feix i fes-ho bé sí i i que ho hem parlat moltes vegades uh, sí que és veritat que aquí portem potser un temps de, de, de retard conforme respecte a altres països. Eh, podríem dir, d'Espanya, que era any, any i pico, mm. eh, això ja és moltíssim temps a les xarxes, a internet, és una barbaritat. De que dèiem que tres mesos aquí a un any, més sí, o menys? més o menys, és una barbaritat. Ja al eh, Congrés de Neu de Muntanya de l'any passat era, no?, al fons, sí, sí, sí. ja es parlava de que es començaria a treballar, a tenir un equip per xarxes i tal, i que qual. No sé quant temps han, tingut, han estat per, per fer això, sí que hi ha més moviment a les xarxes de, de turisme, però de totes maneres queda moltíssima feina per fer tenint en compte que ens porten anys de davantament d'altres països països, compte, que parlem de, dels que tenim al costat, que no parlem dels Estats Units, que aquesta gent ja ens dona 40.000 voltes mm. i que a nivell de turisme no paren de sortir xarxes socials aplicacions i qüestions que es poden ajudar a la promoció Sí, però a més nosaltres encara enfoquem les xarxes socials com si fossin uns canals eh, amb un sol sentit de l'empresa cap al consumidor... Ah, perquè la mentalitat no ha canviat. Hem canviat les eines, però la mentalitat amb la qual cosa no et serveix de gaire. Sí. De les eines cap al consumidor. I avui el consumidor vol poder interactuar. Si no pot interactuar, no, no li agrada. I, I el que no vol tampoc és interactuar amb màquines, perquè també a Andorra ens trobem molta gent que quan et poses a seguir-nos al Twitter reps un missatge automàtic que et diu... Benvingut al nostre canal Twitter. Us informem que eh estem molt contents fiscines. que ens aconsegueixis. Sí. Llavors et dius, "Bueno, i, i jo que estic seguint, una màquina, una empresa, una eh. persona. Jo vull seguir algo que em faci sentir especial, que em faci sentir important per ell." Llavors, "Pues que em cuidi, que cuidi l'informació, que dialogui amb mi." No vull dialogar amb una màquina, però s'ho mm. truca un contestador automàtic. Mm -hmm. Això són els famosos DMs automàtics quan fas un follow. O sigui, no un follow, sinó que fas un follow. I després, eh, que donen tanta ràbia, precisament per això, perquè donen la sensació que estàs tractant amb un compte automatitzat. Mm. I per això sempre ens recomanen no fer-ho, tot i que hi ha moltíssima gent que els hi agrada, no? Bueno, els que ho fan, és que per mi no n'han entès les xarxes socials, encara. I, i, i encara... Uh, és estrany que hi hagi gent que, que vulgui fer formacions amb això i que vulgui explicar com es fan els Estats Socials i que siguin els primers que no els seus comptes personals fan això bueno, sí. jo, jo personalment no ho entenc no? Uh, però a uh, bueno, Andorra necessitem pues, movents eh? i, i, i com era que, que deia l'Albert arriba que teníem que, que si érem mamuts o sàpies, no? Sí. Allà, doncs nosaltres hem de sacsejar el mamut i, i, i transformar-nos en sàpies i avançar ràpidament mm. perquè, bueno, el, el comparteixo el que diu el Marc Aleix de que la gent, les webs institucionals però jo no el Marc li ampliaria més i, i potser un dia hem que fer alguna tertulia i discutir amb ell i els hotelers també Mm. i els hoteles també perquè quan veus les webs de certs hotels o de certs comerços pues, i, i les xarxes socials pues, no s'estan fent bé, no s'estan portant bé o s'estan portant també amb gent de fora quan aquí a Indorra grans professionals que ho poden fer mm. Sí senyor. però és que, això és el que passa a veure estem parlant de xarxes però podríem aplicar aquest exemple a l'interiorisme a l'arquitectura a, a, a moltes coses a totes les a totes les noves tecnologies els enginyers, els arquitectes evidentment Bé, doncs, llavors tenim un problema cultural en el país d'educació que hem de superar i això doncs, ens ha d'ajudar les institucions i ens ha d'ajudar molta gent el no? uh -huh. mm. que passa que penso que molta gent pensa que, que eh, de vegades es pensa que la, la versió digital ha de substituir la versió 1.0 i la qüestió no és això, s'ha de complementar sempre hi haurà gent que estarà desconnectada o gent que prefereix refer un sms per alguna cosa, no?, mm. o rebre paper abans que que no pas, però com a mínim s'ha de tenir en compte que hi ha gent de tota mena i que, i que llavors necessitats diversos canals, canals de, que siguin bidireccionals i Però la gent, definitiva, el que vol, i més si parlem de l'àmbit turístic, sempre és el mateix, vol atenció personalitzada. Exacte. Tots volen el mateix que els diferents formats que t'arribin, el que sigui més ràpid, més eficaç i més efectiu, i el que transmeti millor aquesta, aquesta imatge de M estan escoltant i em donen resposta. Uh -huh. Una carta que triga. Bé. Qui envia cartes? I els uh -huh. bancs. Abans més els bancs, ara ja n'hi ha els bancs. Ja, I amb el teu idioma, que, que és molt important, no, no podem tractar el client francès amb l'anglès, perquè tots sabem que els francesos són gent que parla només un idioma, el seu. Uh -huh. En fi, bueno. que ens posarem tenen per sí. acabar el programa. Abans d'acabar, volia dir que demà, si no passa res, ja eh, en Twitter Music. O mm. sigui, sí, que és nou servei de música en línia, ja que passes a la música ara per tangar. Sí. Sí, ho, perquè... ho, ho ha dit amb veu de locutora nocturna, eh? sí. I demà comences. <laughs> I com que passes a la música en viu, no, eh? Ho deixem aquí, Alfons Miralles i la feina Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Demà parlem dels petacetes. Demà parlem dels petacetes. De les noves aplicacions que en feu. M'he estat tobalant aquest home. Fins demà, bona tarda, gràcies. Cadena Piranaica. Financera de els i ofereix Infoeconomia, el programa d'actualitat econòmica i financera. Programa dirigit i presentat per Ferran Prat.